Саме так. В адміністративному корпусі жив комендант. Це в тому з колонами? Колони приліпив уже тепер паталажка, у нього номклатурний синдром. На конторі колона, в кабінеті сейф і килим. До речі, саме за сейф і килим мені вдалося виміняти вас. Виміняти на сейф? Тепер це абсолютно не має значення. Сарденапал і Валтасар. Я почав вам про німецького коменданта. Здається, він був учений агроном і довірений якогось барона Зхідної Прусії. У приміщенні для худоби вони нагнали полонених червоноармійців, охорона жила в будиночках наукових співробітників, а всі землі агростанці обнесли колючим дротом. На в'їзді поставили залізну браму з залізними словами «Праця робить вільним». Знаряддя праці були найпростіші – Лопати, але це для в'язнів, для німців – машини. І що ж вони возили? Зерно, буряки, соняшники? Ні те, ні друге, ні третє. Землю. Наш український чорнозем. До станції машинами, там у вагони до Східної Прусії, на пісні грунти баронських маєтків. Але брали не просто чорнозем, а тільки верхній шар – гумус всього лише кілька сантиметрів – золотий скарб нашої землі. Щоб утворився один сантиметр гумусу, потрібно сто або й триста років. Ось вами і грабування століттями. Тут є велика степова улоговина. 200 з чимось гектарів, мов, дві велетенські долоні стулені докупи. Вони зчистили гумус на цих долонях землі, і тепер там ніби щось і росте – навіть плодоносить, але що то за плодоношення? Це однакове, що з живої людини здерти шкіру. Коли я про це довідався, то заврівся жадобою відплати і від шкодувань. Мовляв, треба знайти нашу землю в Німеччині, і хай нам її повернуть по репарації, чи як воно там ведеться. Однак виявилося, що Східна Прусія стала тепер Калінінградською областю, а маєток того барона – колгоспом імені Сталіна. Не стане ж агростанція імені Сталіна позиватися з колгоспом імені Сталіна. Довколишні селяни утішилися тим, що розтягнули кулючі дріти, стовпи з німецької загорожі, а в'їзна Абрама вціліла чомусь, збереглися навіть залізні слова на ній. І це вже я вказав директору Паталашці на досить небажаний збіг фашистського лозунгу з нашими закликами про вільну працю, які йдуть у нас, здається, ще від Плеханова. Тепер там назва станції досить безглузде видовище, надто серед снігів. Влітку не краще. Однак Паталашка в захваті від своєї ідеї. Він колись очолював щось велике, тоді його спустили на кілька щеблів нижче, ще нижче, агростанція. Це вже для нього дно. Але він не здається смішно і сумно. Однак, зрештою, це добре чоловік, який живе за принципом «живи сам і дай жити іншим». Коли й не помагає, то за те не заважає. А ще риця? Небезпечний тип. Але всі його зусилля спрямовані на те, щоб з'їсти паталашкою. З'ївши цього директора, він їстиме наступного і так далі. Підкоряється він тільки партії і своїй дружині Нінелі. Їй чомусь захотілося стати моєю лаборанткою і щолиця спробував налетіти на мене з висоти партійної недосяжності. Сарданапал і Валтасар. У його нінелі теж якийсь заочний технікум за плечима і обурлива нездарність навіть у тому, як вона роздулює рот. Я, переконаний холостяк, і став би працювати з цією жінкою. Довелося пояснити, товаришеві щириці, що ґрунтознавство – найневдячніше з наук, що тут ні звань, ні нагород, ні гучної слави, ні навіть простої вдячності, а тим часом його дружина займається такою перспективною справою. Забув вам сказати, що один пронозистий столичний доцент, який налітає на агростанцію раз на квартал, затіяв тут досліди з коксагизм. І саме дружина Щериці стала його науковою співробітницею.